Mediustukik, guk bat dugu Santza Izaiteko eskalde batean una nitz instalatzen den, ja janaidu lehenik begazteak badutela instalatzeko gogoa, eta guk hortan ikusten dugu direktuki e-elbek azken oita ma bostoktetan, ere manduen lanaren emaitza dela. E albek egin doen lan gusia, bez treznak eta eman plantan, beti zander aborantxerikoa jaren alde, xo mochmarkak egin ez. Eta hori esker hau txikidira bateko egin Kalitatezko produktuak egiten dituztenak, eta hori ere ahotasun bada eskualdea inzat. eta horrek denak eh, emaiten du gogoa gazter segitzeko. Importanta da txaletipiak atxikitzia, hauzoak atxikitzia, giro hori sortu du ehelebek,